أمّة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصري دوما رائدة أمّة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصري دوما رائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعنقبة للمتقين والعودوان إلا على الظالمين صل ويسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم u žerlu l'ummuri muhdefa duha wa kulla muhdefa in bida'a wa kulla bida'a in dolala anma ba'du. draga braćova i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doživljavamo svi ovdje na ovim prostorima. Osoća se potreba da se progovori i na ovu temu. Ba'da mi, muslimani, bošnjaci, međusobno, imamo pravo da razgovaramo, da pričamo. Jedman je zagarantovano sloboda govora i mišljenja. Svjedoci smo jedne velike medijske kampanje, mada se može reći slobodnoj hajke, koja svakodnevno posljednjih godina, a posebno posljednjih mjeseci dobiva na jednom velikom intenzitetu. Tako da, sigurno svaki musliman mora da se zapita šta je razlog, zbog čega, koji su uzroci, šta je dovelo do toga, šta se zapravo dešava, o čemu je riječ. To je ono inša oba htjava, o čemu ćemo progovoriti večeras na ovom našim večerašnjim predavanju. Na prvom mjestu želim pojasniti neke veoma bitne stvari prije nego što uđemo u samu srž pomenute teme. Prvo, braćovi sestre, želim spomenuti jednu veoma bitnu činjenicu da budemo jasni i nadam se da svi ovdje prisutni oko toga se slažu. A to je da mi Bošnjaci, i muslimani na ovim prostorima ne smijemo sebi dozvoliti jedan luksuz koji možda ovčenito islamski svijet može sebi to dozvoliti. A taj luksus se zove podvajanje i razvijanje sapova, međusobno trvenje, koškanje i tako dalje. Jer nismo relativno malan narod na ovim prostorima. Nas nema ovdje 100 ili 200 miliona pa da možemo, kažemo, dozvoliti sebi taj luksus. Ovdje, braći i sestre, je pitka za svakog pojedinca muslimana Bošnjaka da ostane u safu i da ostane unutar našeg naroda da ga sačuvamo, da sačuvamo njegovog života, sačuvamo njegovu čast, pamet, razum i tako dalje. Za razliku kažemo što možda islamski neki svijet može sebi to dozvoliti i priuštiti. Videćete, braćo i sestre, u posljednjih 200 godina kako je islamska država otjelovljena u osmanskom hilafetu, znači osmanskoj državi počela da slabi prije 200 godina od 1800. godine, kada počinu prvi ustanci, srpski 1804. i 1805. i tako dalje, muslimani bošnjanci bivaju selektivno, planski, a biološko, intelektualno i na svakom drugom polju uništavani. Od tog nekog perioda, kao što znamo, više od 13 genocida je učinjeno i počinjeno ovdje na ovim prostorima. Taj problem je rastao do 1878. kada je konačno osmanska država predala Bosnu i Hercegovinu na upravljanje Austro-Ugarskoj. I vi poznate, poznata je stvar tog nekakvog pakta dogovora 1878. godine, gdje tada muslimani bošnjanci bivaju prepušteni sami sebi. Znači, više nije bilo te matice države koja je štitila interes muslimanskog naroda na ovim prostorima. Bošnjanci muslimani su ovdje ostali kao nekakva oaza, prepušteni sami sebi. U tom periodu je se jedna institucija, braću i sestre, i to je ono što želim večeras posebno podvući. Institucija koja je odigrala sigurno najznačajniju ulogu ovdje na ovim prostorima, sačuvajući islami muslimane, A ta institucija zove se islamska zajednica, islamska zajednica na ovim prostorima. Kao što znate, nakon 1878. Meksije Bosne i Hercegovine, odmah nakon toga došlo je a, pravljenje ili osnivanje islamske zajednice koja je prolazila kroz burna vremena. Novija istorija vam je poznata, muslimani bošnjaci su opet bili uništavani planski, kroz ovu ili onu državu, a pogotovo u periodu 50-60 godina komunističke vladavine, da bi se desilo ono što se desilo svima nama poznato u 1992. godini. Tada počinju muslimani bošnjaci da se miješaju sa ljudima koji su došli iz islamskog svijeta, pokuša, počinju se muslimani upoznavati sa nekim drugačijim recimo shvatanjem islama, poimanjem, bar kada su u pitanju šerijatskih propisi, misli na pitanje Fikha, ne misli na pitanja Akide, ne misli na pitanja Akajda, objeđenja, vjerovanja, nego šerijatsko pravni propisa. Nakon toga, vidjeli ste, u posljednjih par godina počine hajka, doslovno hajka u borbi protiv tih, po znacima navoda, takozvani vehabija. Protiv takozvani vehabija. Činjenica je da je vojstvo rijaste, islamske zajednice, iskvalo braću i sestre u svemu ovom veoma mudro i veoma pametno. I vidjeli ste kroz medije istupe i samog uvaženog Grace LME, doktora Mustafa Efendi Cirića, na koji način je čovjek svatao i razumijevao pitanje, vodio je računa o jedinstvu muslimanskog naroda, vodio je računa da se ni jedan pojedinac ne odbaci od islamske zajednice od našeg naroda. Neko imao neke ciljeve, Neko je imao neke namjere. Steglo se utisak vraću i sestre kao da neko želi ovdje predstaviti da postoji nekakvi pojedinci, da postoji nekakva organizovana skupina bradatih muslimana ili sestara pod nikabom, ili pod zarom, ili na kraju, kraju pod hijabom, koji su strano nekotkivo, koji ne pripadaju ovom našim narodu. Prvo je krenulo od masovne hajke na naturalizovane arape, gdje ste vidjeli ekstradiciju, rušenje i kršenje ljudskih osnovnih prava, protjerivanje muslimana, a to ima posebno poruku za naš narod i za islamski svijet, o čemu ćemo inša Allah nešto i progovoriti. Da bi posle toga ova medijska kampanja dobila na intenzitetu izdavanjem jedne knjige koja se zove Selefizam vehabizam u tom smjesu, gdje su dvojica ljudi preveli carovskog jezika i dodali još neke tu fusnote, nakon mene oparske bilješke, gdje su napravili jedan čitav spisak imena ljudi iz islamske zajednice i iz izvan islamske zajednice, kao što su to radili komunisti, sa mladoj muslimanjima, nazivajući ih ovakvim ili onakim imenima, fundamentalistima, ovom slučaju su to bili rahabije, protagonisti nekakvog petog, novog mezheba i tome slično. Dovolno će biti, braćo i sestri, ako kažemo činjenicu da se ti ljudi zahvaljuju samom predgovoru. Čovjeku koji se zove Ilan Lovrenović, koji je direktor jedne fondacije ovdje, židovske, koja se zove, koji je osnovao Soroš, gdje se oni njemu zahvaljuju samom predgovoru na pomoći koja im je ukazana. Ustoj još kada se doda Ljudi koji su napravili licenziju knjige, ljudi koji su bili idejni kreatori čitavog tog jednog malog projekta siljem pravljenje belaja i fitne i smutje među muslimanima, došlo se do određenih saznanja, došlo se do određenih viđenja i pogleda odakle dolaze problemi, braćo i sestri. Dolaze problemi od nekolicine ljudi, koji imaju poimanje islama koje nije bilo nikada poznato muslimanima, bošnjacima na ovim prostorima. Dolazi od strane ljudi koji su filozofski inače svatali islam. Jedan od njih koji je uzeo magistraturu ili doktorat na katoličkoj blagosloviji u Zagrebu, drugi je doktorirao pred Darkom Taraskovićem u Beogradu u petak, u Petak, kada se klanja džuma namazu 12 sati. Ta dvojica, trojica ljudi koji su bili idejni kreatori, kreatori takve jedne male knjižice, braćovi sestre su isti ljudi koji su imali izuzetno jaku kampanju u borbi protiv uvaženog rejsa dr. Mustafe Efendije Cerića, koji nisu birali po pećnicama i federalnoj televiziji našim danima i tako slobodnoj Bosni, gdje nisu birali na koji način će napadati Instituciju islamske zajednice koji sami oni rade. Onda se vidjelo šta se želi time postići. Videlo se vraćaju i sestre u stvari da je to jedan obračun, obračun preko leđa ljudi, takozvanih vahabija, gdje postoji određena trvenja i u samoj islamskoj zajednici. Gdje postoji trvenja u samoj islamskoj zajednici napadajuši na takav jedan način Ovaj pokret, ako možemo tako da nazovemo, a, muslimane, bošnjake, koji imaju bradu, koji imaju neko svatanje islama kakog imaju, da bi s druge strane to iskoristili u borbi protiv čitavog rijazata islamske zajednice. Na tom putu nisu birali sredstva podpognuti Federalnom televizijom, podpognuti magazinom Slobodna Bosna, naši dani vama za informaciju, gdje svi ti časopisi, magazini, braću i sestru, imaju uplaćenu unaprijed u par mjeseci, unaprijed štampanje lista, jer oni nemaju problema za financijska sredstva, gdje postoje kako određene, interesne grupe i svere, koje imaju interesu da izlaze takvi magazini, odnosno da izlaze takvi jedni časopisi, siljem pravilja smutnje i belaja među muslimanima. Zato želimo pojasniti neke stvari u ovom kontekstu. Prvo, neko nema pravo, braćo i sestre, da napada muslimane, bošnjake, svejedno, da li oni izgledali ovako, da li oni izgledali onako. Neko nema pravo nasrtati i napadati na mladiće djevojke koji svojim unutrašnjošću i vanjštinom želi da slijedi islam dan je opasno nazivati te mladiće i djevojke da su najbolja tekovina Karadžićevskog mladićevskog načrtanja i ni ova zavjedničkog scenarija ovo je jedan izjavio čovjek u oslobođenju 25. 11. 2006 zaviste braće sestre da neko dođe i da vas naziva da ste vi sledbenici neke ideje mladićevog Karadžićevskog plana ovdje da ste nekakva ubažena grupa da želite zlo svome narodu, da predstavi neko koje je ginuo, koje je branio Bosnu i ovaj narod, a prije svega islam ovim prostorima, gdje mnogi od tih mladića i djevojaka potiču iz šehijskih porodica, gdje mnogi od njih, njih je poginuo babo, brata imaju invalideri, su sami bili direktno učesnici u odbrani Bosni i Hercegovini. Sada neko dolazi i priča ovdje nama priču, da ti mladići žele zlo i belaj narod i da želi pocijepati i naš narod i da žele ugroziti nekakvu sigurnost i tome slično. Autor pomenutog citata bi trebao biti jasniji i precisniji šta je želio da kaže, ali ma šta god on mislio reći trebao bi dobro znati i oni oni krugovi kojima on pripada, da mnogi od tih ljudi, braćo i sestre, sa svojim familijima su branili ovaj narod od tog istog Karadićevskog, Mladićevskog načertanija. Žalosno je, braću i sestre, što određeni napadi koji se dešavaju na takav jedan način od odgovornih ljudi imaju nesagledive posljedice za naš muslimanski narod u na ovim prostorima. Obratimo pažnju. Možda mnogi od vas niste znali, ali u prvi od 1992. do 1995. bilo je unutar islamskog svijeta ljudi koji su smatrali da muslimane u Bosni i Hercegovine ne treba pomoći da muslimani u Bosni i Hercegovini to ne zaslužuju. A mi znamo šta je islamski svijet uradio za bošnjaka i muslimane tokom agresije na Bosni i Hercegovini. I sada zamislite kada ode u svijet, jer islamski svijet prati što se ovdje dešava, što se ovdje priča, islamski svijet vrlo dobro zna da smo mi muslimani bošnjaci protjerali s Alijansom za promjene, a? protjerali i izručili mnogi te Arape koji su bili ovdje. Islamski svijet, braćo i sestve, prati šta se dešava ovdje, šta se priča o islamu i muslimalim, o islamskom svijetu. Zamislite napadati na islamske zemlje, primjer samo, kraljinovse Odijske Arabije. Gdje podpomažete neki krugove unutar islamskog svijeta na takav jedan način da će imati argumente sutra da kažu, jeste, pa njih ne treba pomagati. Njih i ne treba pomagati. Jer oni su postavljali poruku i takavku dobru poruku. Ako ponovo neko napadne muslimane i bošnjake na ovim prostorima koje 92. nemojte ići tamo da i branite, nemojte ih pomagati, jer će vas ponovo protjerat, a s druge strane, s druge strane, neće vam bošnjaci muslimani reći ni hvala, još će pljuvati po vama, braći i sestri. Pa se to su poruke koje se šalju na takav jedan način. Zamislite koju štetu muslimani i bošnjaci su doživjeli kada je Alijansa ta prodala oružje državi Izraelu 2002. godine, ta reči tako? Koje su muslimani dobili legalno kao država od strane Ujedinjenih Arabske Emirata. Jezira i ostale Araps ostalera Kanali prenosili su tu stvar. I čitav islamski muslimanske svete upoznati sa tim stvarima. Taj gospodin, takozvani Lagumđe kada otišao jedva da je smio da dođe na djeziru i da odgovori na ta pitanja, vraću i sestri. Zamislite koja je to šteta za muslimani na takav jedan način, učinjena. A ovakvim potezima mi žarimo poruke čitavom islamskom svijetu na takav jedan način. Kada se još uz to doda činjenica da takvi neki krugovi imaju blisku vezu sa pro-šijijskim snagama koje imaju nekakvi interese ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje jedan taj čovjek, član Teheranskog univerziteta je na sav glas hvali jednu šijijijsku ideju, a vi znate kako mogu imati nestegledive posljedice relacije pripadnici Evo Sumneta Olđama i s druge strane pripadnici Šija, vidite šta se dešava u svijetu, ako i proturaju te neke određene stvari, onda Kranje je opasno, opasno zadirati, vrijeđati, napadati muslimane bošnjake i udirati na ovako opipljive stvari. Zato podijeli trvinja među muslimanima nas mogu dovesti, braćamo moja draga cijenjene sestre, da ćemo mi muslimani na ovim prostorima zaboraviti što je bilo ovdje od 1992. do 1995. Mi ćemo međusobno pričati, a zaboravit ćemo ko je koga ovdje ubijao, ko je koga ovdje silovao. Pazite dobro. Imate nešto što se zove mass media? Pogledajte. Gdje selektivno, smišljeno, planski, neke stvari se odrađuju. Evo vam primjer jedan. Čitav svijet sada, čitava Bosna Nostup sada priča samo u Srebrnici. Jeste, u Srebrnici počinjen genocid. I to je za osudu. Ali s druge strane, gdje ako poriditi jedno Sarajevo, gdje je 11.000 ljudi ubijeno, i to 3,5 godine, pa to je više nego u Srebrnici a da ne govorimo šta je sa drugom mjestom u Bosni, šta je sa Višegradom, šta je sa Počnom, šta je sa Kozarcom, Prijedrom, šta je sa Čitavom Hercegovinom, šta je sa drugim gradovima. Gdje će muslimani Bošnjaci vremenom malo pomalo samo zapamtiti Srebrenicu, deci naša djeca to zapamtiti, a s druge strane sve ostalo ćemo zaboraviti. Zaboraviti ćemo šta je bilo i u Zenici, šta je bilo i Tešanu, šta je bilo bilo kojim drugim gradovima uraćaj sestre. Obratite pažnju na te stvari. Zato kažem, ovakva trvenja i ovakli napad svejedno da se radilo na pojedinca muslimana bošnjaka na ovim prostorima ili nekakvu skupinu ili instituciju pogotovo instituciju islamske zajednice koja je bila garant opstanka islama muslimanovim prostorima i ako Bog da ona je to danas i ako Bog da treba i mora da ostane a i dalje da muslimani imaju jednu maticu u se moraju vezati Pa pazite dobro braćo i sestem to su bitne stvari jer mi nikada nismo bili na manjim prostoru ovdje je pitanje biološkog opstanka islama, odnos muslimana. Zato niko nema pravo napadati, niko nema pravo vrijeđati, ponižavati bilo pojedince, bilo institucije među muslimanskim bošnjačkim narodom. S druge strane, ne nemojmo zaboraviti braća i sestri, da se nama desila autonomija u periodu rata, gdje vi znate da je 4500 ljudi muslimana bošnjaka međusobno se poubijalo, poginulo. Obratimo pažnje. Jel to neko želi ovdje, nama, sutra iscenirati probleme i da muslimani međusobno a, dođu u jednu situaciju? Ne. Praći se seste, to nam ne treba, ni u kom slučaju. A objasniju, inša utala određene stvari po pitanju jedinista muslimana i tako dalje, koje su suštinske stvari od akide naših, od našeg vjerovanja. Treće, ovakva jedna medijska propaganda ima mnoge ciljeve, jedan od njih, braćo i sestre, gdje će nas odvratiti o stvarnih problema trenutačnih. Nama trenutno ode država. Mi trenutno imamo podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, jer musliman se ne može vratiti u Banja Luku kako treba. I dok mi na ovom dijelu trvemo se i pričamo, neko drma Republikom Srpskom. I sve češće i češće čujemo priču referendumu, I je istučno za 20-30 godina da mi nećemo imati nikako državu. Također, naš narod ne može se vratiti na ognjišta. Koliki je postak ljudi koji se vratili? Država Srbija, možemo to komotno reći, počinje, braćo i sestre, od viječnice, od kozi je čupri u Sarajevo. Čim krenete, prema Rogatici, prema Romaniji, nema više a nema više muslimanskog uha, faktički sve dogoražda. Ima par kuća, par ljudi koji se vrataju u rogatici i to je sve. I mi ćemo zaboravljati stvarne probleme, usmjeravajući svoju snagu na ovakav jedan način međusobno, a zaboravljat ćemo ove krupne stvari. Kao što znate, u svakom vremenu morali su biti dežurni kritici za neke stvari koji se dešavaju u selu kad nekom pokradu kokoške, A? Policija zna odmah komačišin. Tako i ovdje se pokušava napraviti nekakvi dežurni krivci. Gdje? Bilo što da se desi, a? Zna se kod će odgovarati za tzv. terorizam, kod će odgovarati za, o, za ono i sigurno da je i to jedan od tih ciljeva kojima teži ta jedna velika medijska hajka i propaganda. Braćo i sestre, zapamtimo da je vjera, islam vjera jedinstva. Vjera da vjera tolerancije. To je naša akida, to je naše vjerovanje. Zato učiš je Allah subhanahu wa ta'ala na jedinstvu u a zabranio je razjedinjavanje i podvajanje. Ja ću često puta citirati imama Tahavi i Abu Džafera rahmetullahi alayh, koji je priznat učesnik Hanafijskog mezheba i koja je čija je poslanica jedno najkapitalnije dijelo iz oblasti kaide islamskog vjerovanja oko, oko čega si islamskućenjaci ahli sunneta okupili i složili. Zato kaže Imam Muđafir Taha i Taha'i on je trdio sunnete u džemate one štenibu šudude u hilafe u fyrqa. Mi slijedimo džemat muslimana. Mi, muslimanska zajednica, smo jedinstveni. I slijedimo sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam a s druge strane klonimo se razjedinjavanja, odvajanja i razilaženja. Zato očitate naći mnogobrojni tekstovi Kur'ana i Sunna Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji pozivaju muslimane na jedinstvo. Wa hadha siratun mustaqim fa ttabi'uhu wa la tattabi'u subula fa tafarraqu bikum an sabeeli. Zalikum asaqukum bihi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. O Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, reci: Ovo je moj pravi put. Zato sledite pravi put. Jer muslimani nemaju drugog izlaza, nego da budu jedinstveni na tom pravom putu. I ga. A ne mojte slijediti druge puteve. Kao što je došla predaja od Abdullah i Mesuda, radiallahu ta'lamu, da je poslani sallallahu alaihi wa sallamu podlukao pravu crtu na pjesku, a onda je sa desne i lijeve strane nacrtao razne puteve i citirao ovaj kur'anski ajet. I ovo je pravi put. Pa njega slijedite. A ne mojte slijediti druge puteve, jer kada Allah oposlana se na svakom ovom putu, stoji šeitan koji poziva na njega. I slijedite ga, slijedite pravi put. To vam je Allah poručio. Zato Allah zabranjuje podvajanje muslimanima kako se prijaši ummeti, prijaši narodi, podvojili i razebi nju. Innal madhine farlaqu dinehum, wa kānu ši'an, lestemuhum fi šeji, kada Allah subhanahu wa ta'ala muhammadu sallahu alaihi sallamu. Oni koji su pocijepali i raskomadali svoju vjeru. Muhammed s.a.v. ti nemaš ništa sa njima. Jer osobina muslimana mora biti da oni teže ka zbijanje sakova. Ka zbližavanju ljudskih srca. Zato obratimo pažnju na poruke Allah s.v.t. Na ovom putu izbližavanja sakova Allah s.v.t je učinio vezu islama i imana među muslimanima najjačom vezom. Do te mjere, braćo i sestre, da su vjernici braća, Allah je tako pisao. Pa ako znaš da ti je tvoj brat u vjeri preći od tvojog rođenog brata po krvi, ako neće Allahu subhanahu wa ta ta'ala vjeru, onda moraš zamisliti koliko ta veza islama i imana mora biti jaka. Zato pazi dobro. Pazi dobro brate moj, cijene sestru, Da ni jednog čovjeka koji se deklariše kao musliman, koji voli Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, koji voli poslanika Muhameda sallallahu alajhi wasallam, koji uvažava svetinje islama i muslimana, pazi dobro da ga ne otiraš. Pazi dobro da ga ne otiraš od ovoga safa. U tom kontekstu vidite mnoge propise kojim je došao Šerijat, Allah subhanu wa ta'ala koji imaju za cilj izližavanja ljudskih srca. Pa će vidjeti da je Allah subhanu, Allah poslanim srca nam zabranio da čovjek kupuje na, pro, da kupuje nešto što njegov brat želi da kupi. Zabranio je poslanim srca da se čovjek nadmeće znači, u trgovini na svoga brata. Zabranio je poslanim srca nam da dođe čovjek da prosi ženu koju je njegov brat prije njega isprosio. Sve u cilju braću i sestre da se održe ljudska srca u safu i da budu jedinstvena. Takođe naše vjerovanje, braćo i sestre, jer se često puta u posljednje vrijeme od odnesavijesni pojedinaca, pazite dobro, i nerazumni, neodgojeni pojedinaca može čuti kako ljudi počinju istjeravati muslimane iz Allaho svehanahu wa taala vjere. Imate možda pojedinaca koji su grubu prema svom narodu. Zato mora i u ti pojedinci dobro razmisliti jer i desetre mi počinimo od sve velikih greha, pijanicer bludnika a ne smatramo nevjernikom zato kaže Allah poslanik svcelen men sallallahu alejhi ve sellem wa akana izabihatana wa staqbala kiblatana fa huwa muslimun falahu malana wa alejhi ma alejna ko bude klanjao naš namaz ko bude okretao se našoj kibli I ko bude je, ono meso koje mi zakoljimo, kaže Allah poslani slovi 7, on je musliman. On je musliman. Ima pravo, isto kao što svi mi muslimani imamo pravo, ima obaveze kao što svi mi muslimani imamo obaveze. Zato ono što u njegovom srcu, između njega je Allah subhanahu wa ta'ala, pa makar činio blud, makar čini blud, on je muslimani, pa makar pio alkohol, makar pio alkohol braću i sestre, makar ne znam šta radio, Jer koliko je ljudi muslimana koji su Allaha i poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, braću i sestre ustalo 92. i branilo muslimane, branilo islam, branilo Allahovu subhanu wa ta'ala vjeru. A koliko je ljudi možda koji se busali u prsa da su muslimani i bili po džamijama ili tektijama i tako dalje gdje znam jednog sjedimo u Kolubari 92. izmedresi kad sam bio ha? i pita ga doktor Šefi Kurdić ha? Šta misliš o ovoj situaciji? Kaže, neće granate na Sarajevo. A prvi je pobjegao braću i sestre za služit. A s druge strane, a s druge strane, pogledajte, ljudi, koliko je bilo, koji su bili muslimani, koji su volili Allah, dola, i klanjali i tako dalje, ali su možda ogriješili, možda su bili po kafićima, možda su bili na ulici, činili neke grijehe i harame, ali su, ali su ustali i branili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zato obratimo pažnju na veoma, veoma bitnu stvar. Do te mire, braćovi sestri, da je nama šerijat dozvolio da klanjamo za muslimanom, pa makar on bio u faasih pokvarenja, makar on bio novoter. sve dok nje bude njegova novotar je šta? Ne djelo kufra. Zato kaže imam Ebu Čafer al-Tahavi وَلَرَوْصَلَاتَ خَلْفَ كُلِّ بَرْرٍ وَفَاجِرٍ من اهل القبل وَعْلَا مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ Vidimo namaz da dozvoljeno kaljnati za svakim pobožnjakom ali isto tako vraćaju i sestre za pokvarani muslimanom obrate pažnju jer imam koji izađe ispred tebe možda čovjek griješnik možda ima kod sebe harama razumijete li? ali mi muslimani ne smijemo cijepati saf ne smijemo izlaziti iz džamije ne smijemo formirati drugi saf i drugi džamaj ostavljati na takav način džamije izlaziti iz džamije i cijepati sav muslimana. Ne, toga u islamu nema, braća i sestri. Do te mjeri, da vi znate da je Abdullah ibn Omer, radijallahu ta'ala, klaneo za Hadžađ ibn Jusufom, koji je bio poznati za umčar, za koga kaže Imam Zahbi, rahmetullahi aleyh, u dijelu Sjero Alamin Nubala, ima dobrih dijela, ali se ona tope u moru njegovih velikih rijeva. Ali, pored toga, Abdullah ibn Omer, radijallahu ta'ala, za Hadžađ ibn Jusufom. Abdullah ibn Mesud, jenaz ibn Malik, radi Allahu Te'alanu, a nuhuma klanjali su za okhbe ibn Ebi Mu'itom. Velik ibn Ebi Mu'it, radi Allahu Te'alanu, koji je čak pio alkohol. Jedno jutro sabah klanio i umjesto dva klanja četiri. Ali nije Abdullah ibn Mesud ostavio namaz za njim. Se u cilju čuvanja sattva muslimanja. Jer za sigurno, kad ljudi te vidi, Da izbegala žamiju, da izbegala džematul semana, tu je belaj. To počije pa selo, počije pa kvart, počije pa grad, popucaš i ludska srca. Do te mere, braćo i sestre, da je poslanicu sallallahu alejhi ve dao pravo imamu da on uspostavlja šta? Namaz. Ne smije niko doći i narediti mu jezinu uči kamet dok ne dođi imam. Jer kaže Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve Imam je garant i žirant tog namaza. Temen. A mu jezim je čovjekom je povjeren emanet. Zato bila, nije smio odpočijeti namaz dok mu poslane ne bi dao išarit ili dok se ne bi pojavio i svoje kući. Do te mjere, čak braću i sestre, da ukoliko bi neko prešao ispred džemata muslimana u džami mimo imama, jer imam zakasnju, imam pravo, imam, ima pravo da dođe da ga uzme za leđa i da ga izbaci iz mihraba i da stane na njegovom mjesto. Jer nema niko pravo uzimati ničije pravo. To su krupne stvari. To su krupni temelji vraćavi sestre koji je ova uzvična vjera postavila samo da se očuva jedinstvo, da se očuva saf muslimana. Zato ćete naći dova ova Allah subhanu wa ta'ala vjera poziva na umjerenost, a zabranjuje svaki vid pretjerivanja. Svaki vid zastranjivanja. Svaki vid ekstremizma. Zato kaže Allah poslana Is.a.v. i al gulubba fid din. Fe innan ahleke ladine min kablikum. Al gulubbu fid din. Bojte se preterivanja u vjeri. Jer ono što je uništio narode koji su bili prije vas jeste pretjerivanju u vjeru. Ne kažu ni braću i sestre da čovjek ostavi Allahu subhanu wa ta'va vjeru. Jer ima ljudi Ima naroda koji neće biti zajedno zadovoljni sa nama sve dok ne bude im ono na čemu zoni. Ne, mi ćemo biti muslimani. Mi ćemo inša Allahu ta'ala klanjati pet vakata, ušćemo je zajedno na ovim prostorima. I Bog da, pustiti brade ili nositi hijabe i širiti Allahu subhanahu ta'ala vjeru, kojima bilo drago, kojima bilo mrsko. Jer nećemo biti ni prvi ni posljednji koji su smijavani, sa kojima je izigravano, koji su biti na kraju protjeravani iz svojih ognješta. Zato što su bili muslimani braću i sestre. Ali s druge strane, isto tako, ne smijemo dozvoliti da se pojavljaju ekstremizam među pojedincima, jer naš narod nije nikada poznavao takve stvari. Naš narod muslimanski na ovim prostorima nije poznavao nikada takve stvari. I nikad kao narod nismo se složili na protjerivanju drugih ljudi, niti na njom selektivno ubijanje. Dok se drugi narodi, oni kao narod, složili na našim ubijanjima na i našim protjerivanjima. Zato su mi i oni na kojima je počinjen genocid, a fala Allahu subhanahu wa ta'ala, naša vjera je zabranila. Čak u ratu ubijanje žena, ubijeni djeci, ubijanje civila, staraca, rušenje džamije i tak rušenje bogomolja, crkala i tome, slišno. Zato obraćaju i sestre, kažemo, treba čovjek voditi računa po pitanju to da nema protjerivanja, ali s druge strane Nema ni popuštanja kada je u pitanju Allahuva subhanu wa ta'ala vjera. Čovjek treba da budi musliman, da obožaje Allahu subhanu wa ta'ala i da ne naslijeda na ove neke laži, na ove neke podvale koje se znaju dešavati, gdje se izmanipuliše i sa pojedincima, i sa nekim možda institucijama i pogrešno se onda predoći to našem narodu gdje dođite braću i sestre u situaciju. Zamislite da u jednom Sarajevu, pri neki mjesec dana, prvi pokušaj silovalja pokrivene sestri muslima. Na pohvalićima jeste, predakšan, prvi put da sam čuo i da je zabilježeno da je neko pokušao, znači pokrivenu sestru, da siluje. To nije zapamćeno i zabilježeno, ali to dešava se. Ko je kriv za takvo nešto? Sigurno da odgovornost će snositi oni koji pumpaju naš narod, koji na takav način, braćo i sestre, a Skidaju tu jednu čast, tu jednu svetost koja je bila u psi svakog čovjeka. Svejedno da li on bio, čovjek koji ide u džami ili ne ide, ali na takav način ohalali će se čast muslimana i muslimanki i onda moće ti neko da pljune, moće neko da ti kaže uočini ko ti neće stati u zaštitu. I to je problem braća i sestre ako dođemo u situaciju da naš sobstveni narod nas bude pljuvao na ulici, da ne budemo mirni kad uđemo u autobus, Kad dođemo na šalter u pošti da platimo račun struje, neko će nas matrati građaninom drugog reda. Nećeš biti ni čovjek. Ma, kamo sreće? Možda će a, neko iz Republike Srpske imati prednost da mu se dokaže ko je i šta je onaj koji radi na šalteru, ali ti, kao musliman, koji imaš obilježja islama i muslimana na sebi, nećeš imati na takav način prava. Vi ćeš degradiran u društvu gdje postoji bojazan da će sutra dijete od jedne pokrivene žene muslimanke biti degradirano u školi gdje će se osjećati manje vrijedno u odnosu na drugo dijete koji se ide pored njega. Ko će biti kriv za to, braću i sestri? Ko će biti kriv za mnoge druge stvari koje je doprinjena takva jedna medijska hajka posljednjih godina? Niko ne pita o tome, niko ne priča. Niko ne priča što će imati socijalni slučajve sutra od ljudi koji su protirani sa ovih prostora od tih naturalizovanih araba gdje ostaju njihove žene sa troje, Prave se socijalni slučaj, država ne brini o i tako dalje. I sutra tako dijete koje je potencijalno da će možda mrziti državu, mrziti i narod, mrziti ljude koji su mu protjerali babu, a niko se ne pita gdje su psiholozi, gdje su bolji za ljiska pravo u takvim nekim situacijama. Niko ne razmišlja o tome, ali će nas sutra biti spremni da prozivaju i fanaticima, i fundamentalistima, i teroristima itd. Itd. i tako dalje, i tako dalje. Braćovi sestri, obratimo pažnju. Zaista obratimo pažnju jer mi muslimani kažem ne imamo pravo na grešku. Pitanje je, pitanje je sljedeći naredak ako ga bude vječem muslimani na ovim prostorima završiti. Zato zato pokušajmo maksimalno zbližiti naša srca, smiriti sve te neke tenzije ako postoji mada ako Bog da naš narod je u prirodi miran, doko se neko nenavali kad se navali. naš narod je znao kad treba dići glavu i kad na koji način treba reagovati. Zato, vraćaju sestre, molim da <hlas> ćeš Allah da podari mudrost kuslimanima na ovim prostorima, a prije svega i ljudima koji vode odgovorne i stranke i znači, koji vode ovaj narod, a pogotovo, pogotovo islamsku zajednicu na ovim prostorima da vas Allah subhanahu wa ta, ta'a nagradi na vašem trutu, na vašem stripljenju. To da je bilo to što se želio da kažem. Zaboravio sam, zaboravio sam napomenuti, uz onako ne radi reklame Boga mi nije veliko zadužio, nego shodno temi, shodno temi, prije par dana od pojavila se jedna veoma lijepa i korisna naučno utemeljena i argumentovana knjiga pod nazivom Pokret Muhammeda ibn Abdul Wahaba Islam, a ne Wahabizam", koju je preveo magistar Muhammed Mehanović i također prisutni brat Abdul Varis Rivo, profesor. Tako da bi bilo dobro ako čovjek može, makar da pročita, ne mora kupiti, ne možda po poznajem i iznajem od nekoga, ali da se upozna zaista da vidi šta je taj Vahabijski takozvani famozni pokret, kako ga nazivaju, kakva je veza između pokreta Žeha Muhammedu Vahaba i Saudinske države, da vidi sve te neke stvari o čemu se griže tolika prašina u čitavom, u čitavom svijetu, pogotovo nakon raspada Sovjetskog saveza, pogotovo nakon 11. septembra i Tako tako. Tako da u svakom slučaju bilo bi znači, dobro i bilo bi lijepo da čovjek, ako najde prijeliku, da pročita tu نبو دعا صلى سبحانه وتعالى نقراني أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصري دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في ذروب النصري دوما رائدة